Islam Dega Skup ju prezanton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton. mirë, për të përfituar nga minutat në vazhdim, është që, diri sa të gjonë, të më ndohesh të imaginosh djendje në të cilën ndodhej profeti sallallahu aleyhu sallam. Pas ju shfat Gjibrile aleyhu sallam, a ju nisi friksuar për në shtëpi, kur arrit e atje, a i dridhej, dhe përserist e të njët atë fjal, më mbuloni, më mbuloni, diri tani siç përmendëm profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e dinte kush ishte ajo krijesë dhe pse i ishte shfaqur ashtu gjithashtu ai nuk e dinte nëse kjo që i kishte ndodhur është diçka e mirë apo e keqë ajo që dinte ishte se kishte qenë një takim i frikshëm qio jo se gibril alaj selam kishte pamje të frikshme por sepse ishte hera e parë që shihëtë një kryes tjetër atë që të madhe sa që mbushët e horizonti Khadija me ta parë të friksuar dhe që thoshte më mbuloni, më mbuloni e pjëti qëfar të ka ndodhur e Profetis Arallahu alivësallem filloj të i tregoj gjithë qka që i kishtë ndodhur me hullësi Derisa në fund i tha: "Për Zotin, pata frik." Disa dietar mendojnë që ajo që pati frik profeti sallallahu alaihi wasallam ishte se mos kjo krijesë ishte prej jinëve. Disa të tjerë mendojnë që u fiksua se mos do i bënte diçka të keqe. Me të thepurfunduar profeti sallallahu alaihi wasallam fjalët e tij Khadija ju përgjith me fjalet Jo për zotin, nuk të lëndon zotit ti Ti shkon mirë me farefisin, dihmon të doptin I ep ati që nuk ka, respekton mikun edhe gjithmon për kratë të drejtan Me këto fjalë, profeti sallallahu aleyhu a sellem u qetsua Dhe ajo që e qetsoi ishte bashkëshorë që e ti khadija Me gjithë se ajo nuk e kishtë i denë se qëfar ishtë ajo që e kishtë ndodur, ajo vetëm se i dha vullnet dhe i ngriti moralin. Sa do i fort të jetë burri, në kohë të vështira ka nevoj që gruaja e ti ti gjendët pranë dhe të ndihmoj. Kur burri në momente të vështira gjendë gruan e ti duke i dhenë në fortë dhe nëzitë, Nuk e imaginoni as pak forëtën dhe energjin që i lindë. Në momente dhe dopsis, buri me gjithë forëtën dhe energjin që ka, ka nevojë të shkoj të gruaj e ti dhe të tregoj mbi halin që ka. Allahu madhërishëm në Kur'an thëtë, O ju njërës, kini frikë zotin tuaj që ju ka kryuaj pre një veteje, dhe nga jo kryojë, Falën e saj E njësa Një Shumë gra Kure shojnë që buri është në një situatë vështir Në vend që da ndihmojnë dhe përkrahin Filojnë të qajnë Dhe i ashtojnë në më shumë shqetsimin dhe halin Kurse hadigjeja Me di se e kuptoj që ishte diçka e vështir I dha kurajo A dhe forcë Pra ndaj, oj motër, mos qaj në të tila raste, por të regohu e fort dhe jepi kuraj e burrit. Gjeje e dytë që veproj hadigjeja, ishte se ajo e dëgjoj atë që i kishtë e ndodhur profetis Arallahu Alehu A.S. në malë derin fot. Ajo nuk e ndërpreu, ti thot, që kjo është ajo që fitohen nga qëndrimi ytë në malë burri si do që tjetë pas një dite të lodhshme ka nevoj të i qaj e halet gruas në shtëpi nësa jo nuk e dëgjon dhe e kritikon për ato që bën do të gjej dikë tjetër që të i qaj e halet edhe nëse nuk dinë si të veprosh me halen që ka bashkëshorti dëgjoje dhe që ndro pran Gjej e tre që bërë hadijgjeja ishte se A ju e bën të shëqëri më par në qëndrimi në shpel A ju e din të gjendjin e ti Dhe ndryshimet që kishte pësuar kohët e fondit Kur kishte për të qurë ushim në shpelën Hira A ju nuk dërgon të ndo një sklav Për shkon të vetë Dhe qëndron të me të dy tre dit Oj motër Nëse dëshiron të kesh një burë Si që ishte profeti sallallahu alehu a sellem Për khadigjen Duhet të sillesh siç sillhej hadithja me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Për këto tre cilësi të hadithës, Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk deshte grua tjetër pas vdekjes së saj, siç kishte dashur hadithën. Fjalët me të cilat e trimuroi Profeti sallallahu alaihi wasallam ishin: Ti shkon mirë me Fareficin. Dihmon të doptin, jep ati që nuk ka, respekton mikun dhe gjithmon për krahë të drejten Pra, ishin moralet e ti Ajo nuk përmendi adhurim dhe diçka që ka të bëj me regula fetare, por përmendi moralin Nuk i tha që ti qëndron në hira duka adhuruar zotin për djetë dit me radhë, pra ndaj mos u mërzit Një nga problemet tona sot është se kemi dy lloj muslimanësh. Njëri është fetar shumë i mirë, por që me moralin është shumë larg, dhe lloji i dytë është me moral të mirë, por nga feja nuk merr vesh. Të dy llojet i largojnë njerëzit nga feja. Lloji i parë i largon pasi njerëzit duke e parë që falë dha adhuron Zotin e mendojnë të mirë. Për kër hynë në kontakt me të, dhe të shgënjëhen nga edukata e ti Kur se lojë i dytë, i largon nga feja, pas i mendojnë që mund të jesh njëri i mirë, pa qenë fetar Profeti Muhammed sallallahu a.s. rrëth moralit të mirë, thot Gjeja që do të rëndoj më shumë në peshorën e punëve të mirë atë ditën e kiametit do të jetë morali i mirë. Muslimanët më të mirë janë ata me moral më të mirë. Gjeja që do i fusë njerëzit më shumë në gjennet, do të jetë devo të shmëria ndë e zotit, a dhe morali i mirë. Njerëju më pranë me e ditën e kiametit, do të jetë aji që ka moral më të mirë. Njerëju me i dashur të kë unë ditën e kiametit, Do tjetë aji me moral më të mirë Këdijgjëja i dha forës profetis sallallahu aleyhu a sellem Duk e i thënë se zotin nuk të humbë për derisa ke moral të mirë Ajo i fliste profetis sallallahu aleyhu a sellem me bindje të madhe në zotin Kjo jo si ishte besimtare që atëherë Por ishte e sigurd që e mira nuk humbët kurë Nëse u bënë mirë të tjerove, kur mos mendo se o të shkoj dëmë? E për këtë kujto fjallët e Khadijgjës. Nëse kërkon të ruesh nga të këtijat, fjesht bëjë mirë të tjerove. Profetis sallallahu aleyhi ve sellem thot, bë mirësia të mbron nga fat këtësitë. pasi dridhje dhe frika u larguan nga profetis sallallahu a.s. Hadigjeja i tha, eja të pjuesim dikë rrët kësaj qështje. A ju e mori për të djali gjagjaj të saj varaka i bën në ufel, që në atë ko ishte nëntë djetë vjeqë. A i ishte i kryshter në fe dhe njihte mirë unë gjilin. A i ishte i kryshteri vetëm në mekë, dhe i vetmi që kishtë ledzuar në bilibrat tjelor. Dhe që ledzon të shumë të oratin dhe undjilin, a i kishtë humber edhe shikimin, ishte i vetmi që kishtë përqafuar fen e vërtet deri atëher. Zotë i kishtë lënd të jetoj atë gjatë, pasi do të luan të një rol të rëndësishëm, Një ljë i parë që do të apërgëzon të profetin sallallahu a.s. për mesajin hynorë do të ishte një i kryshter Qo me qëllim që dy mesajet, a i kryshter dhe a i islam të vazhdonin të lidhë Nga hadijgjeja, në këtë rast mësëm të që ka shumë të rëndësishme Nëse ke li që ka të pa qartë, kujet një të ditur dhe me përvoj të ki cili ke i besim Shumë të rinjë që kanë marë rrugën e terrorit dhe dhunës, kanë nërën prej e njerëzve të paditur dhe pa përvoj. Kjo ndodhë mëse shumë ti mata të, të rinjë që sa po kanë hyrë në fej. Mësaj e këtë nga hadijëja ovëlla, mësë pyet vetë se një të ditur dhe me përvoj në atë fush. Pasë ju hynë hadijëja me profetin sallallahu a.s. në shtëpin e waraka i bën në u felit, I thot O djali gjajajt Do gjoh se qfar thot Muhammedi Profeti sallallahu alaihe sallam Filoi ti tregoj gjithka Dirisa profeti sallallahu alaihe sallam I fliste Dhe raka i bën në ufeli Herë mahnitej Dhe herë busqeshte Pasi e dinde që ishte koha Kur dhe të shfaqej një profet Pasi përfundoj profeti sallallahu alaihe sallam Vërë ka i bërë në ofeli i tha Për zotin i cili ka në dorë jetën time Ti e profeti këti umeti dhe ti e profeti i fundit Ty të ka ardhur shpalja që i ka ardhur musajt Popullë ytë dhe të përgënjeshtrojnë, lëndojnë, luftojnë dhe dhe të nëzjerën nga qyteti Do të doja të isha gjallë i ri kur të dëboj i popullë ytë Profeti sallallahu alejhi wasallam e ndërpret për herë të parë dhe i thotë Dë Do më doboj populli im? Po, i tha. Nuk i ësh shpallur kujt, ajo që të shpallur ty pa pasur armiq. Ah, sikur të isha i ri e të, të ndihmoja kur të vijë ajo ditë. Deri tani profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e dinte se ishte zgjedhur të jetë i dërguar i Allahut. Gjibril a.s. i kishtë e len që këtë të ja tregoj një njëri me qëllim që të jet i qetë dhe i përqendruar. Kështu profetit sallallahu a.s. dhe të ishte trashegues i ibrahimit sallallahu a.s. dhe dhe të përqon të, të njëtin me sash. Sigurit që aj mund të ketë pyë e torveten se përse valë Allahus gjodhi atë për diska tilë. Për gjithje në kësa e pyetje, Allahu doja jap më vojnë në Kur'an, ku thotë, mëse miri, Allahu e di, ku të dërgesen e vetë. El Enam 124. Nëse Allahu i jep një post, ose një të mirë di kujtë, kur mëse ki zili dhe smirë për këtë, pas e vetë Allahu e di më mirë, se kujtja i jep të mirë atë, Vërra ka i bë në ufelia të regoj të gjitha probleme që të hasë të gjatë transmitimin të mesajit. Këto probleme janë të pashmangshme, pasi e drejta dhe e vërteta gjithmonë përbalen me interesat e bandakëqinjve dhe njerëzve të lik. Vërra ka i bë në ufelia dinte sa ashtu do të ndodhët, Pas sikur u kishte ndodhur të gjithë profetëve më parë. Gjithashtu ajë njëjtë gjendje në Mekë. Kurajshit me qëllim që të siguronin tregtinë e tyre, kishin vendosur rreth qabes 360 idhuj të fisëve të ndryshëm. Nëse do të bindeshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të hiqnin idhujt, do të humbin tregtinë dhe respektin që gëzonin ndër fiset e tjera. Të gjitha këto Vërë ka i bën në ufeli, i din të mirë. Kur profetisë sallallahu a.s. doli prej shtëpisë të ti, vërë ka i bën në ufeli e mbajti hadigen dhe i tha, i thua që të bëhet i fort. Për rrugën të cilin do të ndishtë e profetisë sallallahu a.s. duhet të ishte i fort dhe i duruashë. Të një të thjallë që vërra këjbën në ufeli i tha profetis sallallahu a.s. është mirë që ne sot ja themi të jathemi vetës. Gjendjën e të cilën e gjeti botën profetis sallallahu a.s. është pëthuaj se e njët me gjendjën e botës sot. Njerëzit që morëm pjesë në luftën e parë dhe të dytë botërore, nuk e dini se kjo luftë që e luftë e parë apo e dytë botërore kështu e quajnë historianët dhe shkrimtarët që erdhën pas luftës. Mos ndoshta ne në këtë ditë jetojmë luftën e tretë botërore dhe nuk e dimë këtë? Ndoshta pas 20 vitesh vjen dikush dhe e quan luftën e tretë botërore. 11 shtatori, Iraku dhe ngjarje të tjera e bën gjendjen gjendje lufte, gjendje në të cilën jetojmë i ngjan një luftë botërore. Ashtu si që profetis arallahu a.s. u dërgua në një ko, kur bota ishte në krizë dhe problem të madhë, po ashtu, edhe ne sot jemi në një krizë dhe problem të madhë. Ne duhet të zgjojmi dhe të sakrifikojmë për të ruaj turpachen dhe zhvilluar vende tona. Përpichu dhe sakrifiko sa të mundesh, të pakten, ditën e kja meti do të dalesh para zotit dhe do t'i thuash që bëra atë sa kisha mundësi. Fjallët e verëka i bërë në ofelit i thua që të bëhet i fort në dreton edhe nejeve në këtë ko. Nga fjallët e verëka i bërë në ofelit ah, si kur të isha i ri dhe të ndihmoja kur të vi ajo ditë kuptojmë që kjo rru ka nevoj për të rinjë që sakrifikojnë. Disa ditë Pas e profeti sallallahu alejhi wasallam u takua me Varqa ibn Nawfelin këy fund të vdes. Sikur Zoti e kishte lënë deri ather vetëm për t'ia ja thënë profetit sallallahu alejhi wasallam këtë fjalë. Në vdekjen e tij ka edhe diçka tjetër të bukur. Nëse do të kishte jetuar më shumë, do të thuhej që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam thënë mësoi prej tij dhe jo se i shpallën nga Zoti habitshme është se Zotio dhe Zotio të mëson të mbifej në kristiane gjithjetën edhe elati jetoj derisa tha këto fjall me fjallën ah, si kur të isha i ri dhe të ndihmoja kur të dhi ajo dit, vera ka i bën në ofeli mori shpërblimin e të qenit shok i profetis arallahu a.s. mori shpërblimin e dëshmoreve dhe të gjith besimtarve këtë vetëm meni jetin dhe qëlimin e mirë që shprehu një hadith profeti Muhammed sallallahu aleyhu a sellem thot dhe rëka i bënë në ofeli dhe të rinjallet ditën e kja metit si një umet në peshorë në punove të mira dhe të vendosin të mira të një umetit të tër kjo për një qast në cilin shprehu një qëlim dhe dëshir të mir dhe me sinceritet të plot po ti o vëlla dhe o i motër A thua në këto qaste që të premtoj ozot se unë dhe endihmojë dhe lartsoj fejnë dhe vendin, duke nëzërë nga kjo gjenje vështirë, a je i gacën të jetosh për të vërtetën dhe të pranosh gjdo sakrifitës. Vërra ka i bënë në ofeli për 20 vjetë u lodhë sa që humbi dhe shikimin duke studiua në kërkim të vërtetës. Zotin në fund e vlerësoj mundin e ti dhe me një fjalë që tha fitojsh për blimin e një umeti. Bëje një jetë në këto qast, o vëlla, që dijetosh për islamin edhe të vërtetin, por të jetë me sinceritet. Pas takimit me varakojbë në ufelin, profetët sallallahu alivësallem e kuptonë të tani që ishtë i dërguar i Allahut. Por akoma, Gjërat nuk i kishte të qarta dhe nuk ndihje i sigurët. Ajo që priste tani ishte që Gjibrili të shfaqit për sëri dhe të i tregon të rrëth mesajit me cilin ishte obliguar. Me gjitha të Gjibrili a.s. nuk ju shfaq për sëri për një kohë, kjo me qëllim që profetis a.s. ti përvecon të dhe të mendohe i mirë rëdhjaleve dhe njëjarjeve të fundit. Nëse shpallit do të kishtë të vazhduar gjithë dhëdit, nuk do të kishtë e ko për të mendoar dhe planifikuar. Takimi i parë me Gjibrili s.a.s. ishte sa për t'i kujtuar që për t'i epe t'i qka shumë rëndësishme, kurse takim me vërra ka i bën nofel, ishte për të njohur se qfar kishte qena i takim. Sa më shumë që profetës sallallahu a.s.m. mendohej, aqë më shumë e mërë të mali dhe kërkonte që t'i shfaqë i përsëri Gjibril a.s. Pas një jave nga takimi i parë, profetës sallallahu a.s.m. e shikon përsëri Gjibrilin sallallahu a.s.m. të ullur në bë një fronë mes të qilit dhe tokës. A i mbush të horizontin dhe siqë profetës sallallahu a.s.m. thotë që në gjdo anë që shikja gjejateh në këtë takim Djibrili alay salam duke ia ja bër me gisht i thot O Muhammed ti je i dërguar i Allahut dhe un jam Djibrili nga qielli Më pas zbret Djibrili nga qielli takohet me profetin sallallahu alejhi wasallam dhe i jep muslimin e par rreth fes Pas u largua në shkretir larg syve të njerëzve Gjibril a.s. goditi tokën me krahën e ti dhe me njëherë buroj uj. Gjeja e pa që i mësoj ishte mënyra si të mërë ka abdes dhe si të falej. Gjibril a.s. mi tha, o Muhammed, vepro si gjëveproj unë. Dhe filloj të lajt do orën e gjatë, pas taj të majtë. Më pas fshiu kokën dhe lau këmbët. Më pas Gjibrili filloj të falej dhe profetit sallallahu a.s. pas ti falej dhe më sonte. Gjibrili a.s. i tha, o Muhammed, vepro si që veproj unë, dyre kjate në mëngjes dhe dy në dark. Kështu, namazir filloj me dyre kjate në mëngjes dhe dy në mbramje. Vetëm në ndodhine i së razë e miragjit, u bënë pes namazë në ditë me nga dy rekate secili Kur'anim grohi profetit sallallahu alejhi wasallam per ne Medine numri rekate u shtua mundesi mbeti dy dreka katër ikindija katër akshamit tre dhe yatsia katër Kështu mësimi i parë që mori profeti sallallahu alejhi wasallam nga Xhibrili ishte mënyra si të fali Profeti sallallahu alaihi wasallam thot namazi është shtylla e fes. Gjëja më e rëndësishme është Islami dhe shtylla e tij është namazi. Edinser çfarë po bën o ti vëlla dhe i motër që nuk falesh? Me këtë ti po shemb shtyllat dhe kolonat që mbajnë lidhjet me teje dhe me Zotin. Nëse do të dhvijat të shtëpia jote dhe të thyja gjamat të shtëpis, mund të zihemi, por mund të pajtohemi më pas. Nëse të shkaravis muret, mund të pajtohemi për sëri. Por nëse të prish të pinë nga themelet, është e vështirë të më falesh. Zotë e shë më shirë madhë dhe fales, por ka një rreth në cilin po hyri njerju a i zamërohet keq me të dhe në dëshkonë. Vetëm nëse pëndohet Kjo rreth është lënje namazit Dhe keqë trajtimi i prindere Me më skryjere në namazit ti o njëri Sikur i thua zotit që nuk të adhëroj i dot Por mund të shikosht televizor për 5 orë resht Mund e shtelu ashtë futbol Por të faljë djetë minuta nuk ke mundësi Ran dai ruaje veten të mos hyjë në këtë rreth o oh vëlla do oh i motër. Profeti sallallahu alejhi vesellem thotë, çelësi i xhenetit është namazi. Drita e besimtarit është namazi. Namazi është shërim. Kur pyet se cila është vepra më e mirë për tu vepruar, ai tha, namazi në kohën e tij. Çi të falësh më një herë sapo të thirret Eson. Pasimsoi profetit sallallahu alaihi wasallam mënyrën si të falej, Xhibrili alaihi salam i shpalli tre surrat e para. Surën Muzammil, pastaj Mudaththir dhe surën e tretë Fatiha. Këto tre surra nuk ishin të rastësishme, por ishin ata që jepnin përbërësit kryesorë të mesazhit. Si fillim Profeti sallallahu alei wasallam i uspallën ajetet lexo që përmbanin domosdoshmërinë e dijes dhe arsimit. Surreya e dytë përmbante energji shpirtërore me të cilën do të vendoste rregullin në tokë. O ti i mbështjellur, ngrihu për falje natën. Surreya e tretë modhet thirr ishte që pasi të kesh marr energjinë shpëtrore që duhet dhe ke dije ta një lëviz dhe përhap mesajin o ti imboluar ngrihu dhe tërhiq u vërreqen por për këtë profetës anëllohu a.s. kishtë e nevoj për një metot të cilën e gjenë të sureja fatiha falenderimi ta konë Allahut zotit të botove që dhe të thot që mesajji ytë është global më shirruesit, më shirë bërësit, që o të thot se mesajshu ytë është mesajsh më shire. Sunduesit të ditës e gjykymit, që o të thot që mesajshu ytë i kushton kujdes edhe botës tjetër. Ta një profetis, sënë allahu a.s. dintësit fali, kishte dijen, ledzo, kishte energjin shpirtërore të namazin atës, dhe Fatihan e cile ishte nje metod pun e përmbledhur. Paske sa i shpallja ndërpritet për 2 muaj rresht. Kjo me qëllim që profeti sallallahu alejhi wasallam të mendohej dhe të planifikonte. Roli i gjebrilit alay salam nuk ishte të planifikonte për profetin sallallahu alejhi wasallam. Roli i tij ishte vetëm ti tregoj pikat orientuese. Garifikimi ishte në dorë të profetis sallallahu aleyhu a sellem gjatë këtyre dy muaj dhe profetis sallallahu aleyhu a sellem duaj të zbaton të ato që kishtë mësuar deri atë her në këto dy muaj profetis sallallahu aleyhu a sellem u lodhë dhe umërzit shumë kjo pasi mendoj se mos ka bërë diçka gabim dhe zoti e ka braktisë por Pas këtyre dy muajve, ati ishpalet sureja duha. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrinë e rësiren, Zotë ytë nuk të ka lënë, asë nuk të ka përbuzur, dhe se botë e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para, e Zotë ytë dhë të japë ty, e ty dhë të kënaqesh, a nuk të gjeti ty e tim përështë, e ai të bëri vent dhe të gjetit të pauzuar e ai të udhëzoi dhe të gjetit të varfër e ai të begatoj e duha 1 8 jatkësa kohe profeti sallallahu alejhi wasallam falte namaz natë është rast i mirë që edhe ne të falim namaz natë dhe të veprojmë si që vepronte profeti sallallahu aleyhi vësallem ati i fryeshin këmbën nga qëndrimi i gjadu ku falur o vëlla fal namaz nate dhe mundohu që ta përfundosh letzimin e kuranit në namaz njëher profeti sallallahu aleyhi vësallem takoj Abdullah ibn Amr ibn Asin të si liti thot o Abdullah Osu bëjë si filani që falejë natën më parë, por që tani e kallë. Por, kur të kojë Abdullah i bën Omer, i bën Khatab i tha, Sarub i mirë jeti o Abdullah nëse do të falje namazë natë. Thuët se që atë ditë, Abdullahu nuk e lamë namazën e natës. Kur bëshedon të njëherë me Ebu dherë el-Gafarijun i tha, O Ebu dherë, nëse do të doje të uthtoje, a do të përgadi të shë? Po, o i dërguarja Allahu të i tha aji. Profetës sallallahu a.s. i tha për sëri, Po, për utimin e botës tjetër? O Ebu dherë, përgadi të anien pas i deti është i thelë, mërë ushqime shumë se utimi është i gjatë. Ebu dherë e pyetë. Qëfar duhet të bëjo i dërguarja Allahut? Profetis sallallahu a.s.m. i tha A gjero një ditë në dzehtë për ditë në rinjallis Falë në mazë nate në rësirë për e rësiren e varit Gjera që posedon të në këtë kohë Profetis sallallahu a.s.m. ishin vetëm 4 elementet e mësipërm Elementet të cilat i posedojmë edhe në esotë namazin e natës, dijen, mundësin për të punuar dhe metodën e punës Kur'anit. Gjithashtu, posedon të moralet më të larta. Val, si do e fillon të profeti salallahu aleyhi ve sellem mision në ti dhe cili ishte plani i ti? Për këtë, profeti salallahu aleyhi ve sellem kështë i caktuar një plan afadjatë. A i në këtë plan nuk do të merej me thyërën e iduive dhe nuk do të përdor të dhunë. Plani i profetës Arallahu A.S. ishte që të zgjedhë bura dhe gratë të sukseshëm në shëqeri, me cilët do të shtonte për krasit dhe ndjekësit e ti. Nga gjdo familje dhe gjdo fis, a i do të zgjithë dhe njerëzit më të sukseshëm dhe të veçantë. Këta do të ishin të veçanë në jetë dhe të veçanë në moralet e larta. Ajë nuk pranon të këdo që të vi, por gjatë kësa e kohë vetëm do zhjetëve. Këtë e bëndë e me qëllim që të rristin dikimin e ti dhe që kundështarët të kishin vështirë të luftonin. Kështu, këj plan para prakë zgjati tre vjetë dhe numre atyre që pranuan islamin arriti. Në dyqit E të bëjmë një pyet Nëse do të ishe ty O vëlla dhe ty o i motor Në atë qëqëri Val A do të zgjithëte edhe ty Profeti Si pas kriterëve të mësi për Dije se Nëse jemë betës në fakultet Nuk do zgjithëte ty Pasi ata që i zgjithëte Ishin vetëm të sukseshëm Me këtë profeti sallallahu alejhi wasallam synonte të formonte një bërtham të fortë me njerëz të suksesshëm. Ky ishte plani i tij si fillim. Në librat e historisë profetit sallallahu alejhi wasallam këtë periudhë e quajnë periudha e thirrjes Fshehurazi. Por në fakt nuk ishte e tillë, pasi profeti sallallahu alejhi wasallam i thirrte të tërët por ajo që bënd të ishte se në këtë periud a e zgjithë të njerëzit më të sukseshëm njerëju i par i sukseshëm me cilin do të fillon të ishte grua jeti Khadija kjo josë ishte grua jeti por sepse ishte sukseshme në jet të gjithë jetarët bjen dhe kort se njerëju i par pas profetis sallallahu alivësallem që ka rënë në sejq dhe për Zotin ishte Khadija jo e bën të ndihet krenare çdo grua dhe çdo themër. Nëse gruaja sot në botën arabe shihet me sy jot mir, kjo kuptohet në shumënje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Më vëton si përgjigje për këtë që njeriu i par musliman pas profetit sallallahu alaihi wasallam ishte një grua. Islami ashtu siç ka nevojë për burrat ka nevojë edhe për gratë. Mati nevoja për gratë është edhe më e madhe pasi ato edukojnë prezat e ardhsëm. Një lidhje çdo të zgjedh të Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam ishte Abu Bekri. Ai ishte tregtar dhe i suksesshëm në jetë. Ishte njeriu që e donin dhe respektonin të gjithë, të njihte mirë gjendjen e gatishullit arabik në atë kohë. Për Abu Bekrin Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam thotë nuk i kam folur kujt për islamin vetëse ka hezitua në fillim përveç e bobekrit sa i kam folur përher të par më tha dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguar i ti një tjetër ishte një djallë djetëveçar që quhej Ali i bën e bitbalip a i që natë mosh Duke që ka premisa të mira për të ardhmën, që të shohim se sa i veçantë ishte Qina at mosh, le të përmendim historinë se si e pranoi Islamin. Njëherë, meqense ai banonte në shtëpinë e Profetit sallallahu alejhi wasallam, profeti e le ta shohë duke u falur. Ali juhabitur e pyet: "Çfarë është kjo që bën?" E profeti sallallahu alejhi wasallam i tregoi mbi atë që i kishtë obliguar zoti në fund në profetis sallallahu a.s.m. e pyet a pranon që dhe bëhesh musliman o Ali? Më nërë të mendohem ja këthe o Ali edhe pse ishte vetëm dhjetë vjeq a i kërkonte që të mendohem për diqka të til kërse ne sot kemi të rinj që nuk din të zgjedhin se në që fakultet do të hyin për presin se qëfar thom të thomë të tjerët O po, Ali, i tha Profetit sallallahu alejhi wasallam. Mendohu. Ditën e dytë e pyet përsëri Profetin sallallahu alejhi wasallam. "A u mendove O Ali? Aliu e yakfen?" "Sërish, m'a përsërit atë që më tregove dje." Pas ia përsëriti Profetit sallallahu alejhi wasallam, Ali u tha: "Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut." dhe se ti je i dërguar i Zotit. Dy ditë më pas e shikon babai i tij e Butalibi duke u falur dhe i thot: "Çfarë është kjo që po bën, O Ali?" Ai ia ktheu: "Un kam ndjekur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe të vërtetën me cilën është dërguar." Babai i tij tha: "O Ali, ndiqe Muhammedin pasi nuk të urdhëron vetëse për të mirë." Në njeri tjetër që pranoj islamin nga të parët ishte edhe Zed i bën Harithë, ishtë sklavi i profetit sallallahu aleyhu sallem. Kështu, fillimi i profetit sallallahu aleyhu sallem ishte me një fëmi dhjetë veçar, një grua dhe shokun e ti e bobekri. Pasi i bubekre kuptoj që profetis sallallahu aleyhu a sallem kërkon njërzit më të daluar dhe më të sukseshëm që atjavë së parë pasi kishtë pranuar islamin asjel gjasht nga ta që profetis sallallahu aleyhu a sallem i përgëzon me gjennet më pas Ata ishin Uthman i ben Afani Talha i ben Ubejdilla Zubejr i ben Avam Abdurrahman i ben Auf Saat i ben Ebiwakas dhe Ebu Ubejde i bën Gjerrah Të gjithë këta të gjasht ishi të suksesh Uthman i bën Afan ishte trektarë shumë i pasur dhe nëse do të flisni me gjune sotme ishte milioner Abdurrahman i bën Auf ishte nga trektarët më të aftë dhe të suksesh shumë kurse Talha i bën Ubejdilla dhe Zubejr i bën Awam ishin të dy nga 15 vjetë Por ishin bura dhe pjekur Këto ishin ndjekësit e parë të profetit sallallahu a.s. Dhe me këto filojë thirjen e ti Një urit e bubekrit rëth islamit në këtë korë ishin shumë të pakta Nga Kurani nuk ishte shpalur, vetëse ka tërësure E gjithë të aifton të të tjerët në islam Sot, ne kemi kuranin të plot Dhe kemi shumë një uri të tjera mbi fejn Por ajo që nga dalon me Bu Bekri në nuk janë dijet Por dashuria për këtë fej A i tregoj devocion të, të thejë dhe për këtë fej që në filim Me gjithë dijet e pakta Në javën e par, a i soli gjashtë rinj Kurse ne kemi me vite që jemi në fej dhe qëfar kemi bër fizikisht ai ishte shum i dobët saqe edhe syit i kishte të nguluar thellë në ball, por besimin e kishte shumë të fortë. Profeti sallallahu aleyhi vesellem thot rreth besimit të tij, sikur të vendosej besimi i gjithë ummetit në një anë të peshores dhe besimi e Ebu Bekrit në anën tjetër do të rëndonte ai i Ebu Bekrit. Në 6 muajt të parë Numri i muslimaneve arriti në 45. Në mesin e tyre ishte Hadixheja 60 vjeçare, Sumejja 55 vjeçe dhe ishte Ali ibn Ebi Talib 10 vjet. Mosha mesme dhe shumica e tyre ishin të rinj nga 25 deri 30 vjet. Nga këta 28 ishin burra dhe 17 gra. Gjë që tregonë birëndësin e rolit të kruas Pre tyre 34 ishin pasanik Dhe njëm djetë të tjerë ishin të varë Kështu shumica ishin të pasur Dhe jo sigur thua që shumica e pasuazve të profetis Sallallahu alivësallem ishin të varë Të gjithë këta vinin nga 16 fiset ndrysh Ishin këta të që 25 të, të cilët e mbajten islamin në supët e tyre dhe ne transmituan neve sot. Mirësia me të cilën në ka ndëruar zoti është transmituar prej tyre. Nëse feja jonë sot akuzohet si feje dhunës dhe terrorit dhe këtë imajsh duhet të ndërujmë pa tjetër pasi nuk është imajsh i islamit. Ajo që duhet të bëjmë është që të depërtojmë brenda në shoqëri. Të bëjmë atë që bëri vetë profeti sallallahu aleyhi wasallam. Ne duhet që të mirën ta përhapim në çdo skaj. Ne kemi edhe ne shoqata që kujdesen për fëmijët. Le të themelojmë banka gjaku për të cmurrit. Le të hapim shkolla ku mësohet morali që ka humbur kohën e fundit. Le të punojmë për shoqërinë në vend që të mendojmë dhe punojmë vetëm për veten nuk do të kemi zhvillim deri sa në gjdo skaj edhe të gjdo person të ndjalin frymen e dëshires për të zhvilluar dhe punuar një vajz të regon kam mësuar 6 gjutë huaja me qëlim që i suri në profetis sërallahu aleyhu a sellem tja për cjell gjithbotës me këtë shpresoj që të ketë arritur standardin atyre që i zhjith të profetis sërallahu aleyhu a sellem A shto se si ti zgjodhim më të mirët në Mekë, Profeti sallallahu alaihi wasallam do të bëj një zgjedhje tjetër me të njëjtat kritere, edhe atë në botën tjetër. Nuk mjafton që thjesht të lutesh që Zoti të bëjë nga shoqëruesit e Profetit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Nëse nuk punon sipas asaj që kemësuar dhe nuk je më edukat dhe moral dije se nuk mund të jesh në shoqërinë e profetit sallallahu aleyhi wasallam në xhenet. Dhe vet familja e profetit sallallahu aleyhi wasallam të gjithë ishin muslimanë. Familja e profetit sallallahu aleyhi wasallam në këtë kohë përbëhej nga 10 persona. Profeti sallallahu aleyhi wasallam me hadithën katër vajzat, dy shërbëtore, Aliun radhiyallahu anhu dhe Zejdi ibn Harite. Dhe të gjithë kishin pranuar Islamin. Me këtë, të gjithë ishin nga të parët që kishim pranuar islami. Saat i ben e bivëka së thotë ka qenë një kohë kur unë isha një katërta e islamit. Kjo përshkak se ishte njeru i katërt që kishte pranuar islami. Esh ath i ben kajs një trektarë, vijnë në Mekë gjatkohs sa haxhit për qëllime tregtije dhe takohet me Abbasin, xhaxhain e profetit sallallahu alejhi wasallam. Gjatkohçe po blinin dhe shisnin me Abbasin në Mina, ai shikon dikët që del nga një çadër. Profeti sallallahu alejhi wasallam shikon nga dielli për të parë kohën e namazit dhe fillon duke bërë lëvizje të çuditshme. Rafali. Mba po shikoi një djalë të ri, Ali. Që u vendosë në kratë të ti dhe fale si aji Pa është të edhe një grua Kha diqe Fale pas tyre Esh atë i bënë kajs i habitur e pyet Abas Qëfar për bëjnë ata u Abas Abas jakë theu Po fale Pas pak Aji pa dire saran në ruku dhe sejgjde Dhe përsëri e pyet i Abas U Abas Qëfar për bëjnë dhe kush është aji Abbas i Uprich Ai është djali i vëllait tim. Kurse fëmia është djali i vëllait tjetër dhe gruaja është bashortja e tij. Abbas në këtë kohë nuk ishte musliman dhe i thot Ai pretendon se është profet dhe thot që të vijë një kohë që pasuritë e Kisras, mbretit të Persëve dhe Cezarit të Romak do të jenë në dorë të tij është atli që ndroj për pako duke i pari habitur. Abasi e pyet. A dhe shiron që ti themë dhe të bisedosh me të. Nalër që të merem me trektin tonë, ja këthen është atli. Kështu e la dhe vazhdoj trektin. Pas kësa ndodhije, e ndodhije, është atli bën kajsi pranoj islamin pas 20 viteve. Ditën që profetë sallallahu a.s. hyri më ushtri në mekë, a i vjen drej ti me lotë në syë dhe i thotë, dëshmojë se nuk ka zotë tjetër veç Allahut dhe se ti o Muhammed je i dërguar i ti. Profetis Arallahu a.s. i tha, mos qaj pasi islami i fshin të gjitha që keve pruar më parë. Por a i jakëthe, nuk qajë për këtë, por e kisha rasin të jem nga muslimanët e parë dhe nuk të dëgjova dhe vazhdoj të përseriste. Ah, si kur të kisha bërë, ah, si kur të kisha bërë. Dhe tjo, vëlla, nëse të vjetë në rasti që të adhurojë Zotin, të regullojë shë djendjen e vendin tënë dhe të njerëzë e përreth, kur mësia lejo vete së ta humbësh këtë rast? Kështu, në këto tre vite, numri muslimanove ishte shtuar për afrodicin të tjilë kërë eshe gjithë kësa e kohë e nuk në gjeni një, pas i plani profetis sallallahu a.s. ishte që të, të depërton të në fise, ku të zgjithë të njezit më të mirë dhe të sukseshëm, duko u shmangur nga qdo për plasim e ta. Etape e pare, plani të profetis sallallahu a.s. kishte qenë e sukseshme, dhe tani do të kalon të në etapën e dyjtë, ku do të thëriste të tjerët haptazit. Në cilësit më të shuar atë të profeti sallallahu a.s. ishte iniciativa Gjithmona e kishte iniciativen për ta filluar t'i qka Kështu këndër shtarët e ti ishin në thjesht reaguas A i ndërmerte iniciativen dhe e cakton të kohen Pas i kishte planifikuar më par Me gjithse dhe i atëher ishin mësuar me njëritën të caktuar Pastaj edhe nga musliman nuk e kundërshtoi kalimin nga etapa e parë në atë të dytën, ku të flisnin rreth islamit haptazi. Jo, si shumë musliman sot, tju vjen turp të flasin rreth fesë së tyre. Kur mos të vi zor dhe turp nga që je në rrug të vërtetë. Në këtë kohë, profeti sallallahu alaihi wasallam i shpallën dy ajete të reja. I pari publiko haptas atë për cilën urderohesh e hiqju i dhujtarëve e le higjër 94 i dyti dhe tërhiqju vërreqen në farefisi tënd më të afert e shuara 214 kështu filloj profetis arallahu levesellem më njeste ti më të afert për këtë a iftoj të gjith për dar Në këtë darkë mërë në pjesë familja e Abdul Mutalibit dhe disa nga Benu Hashimi. Të gjithë ishin 25 veta, bura dhe gra. Pas i hëngren, ako ma pa e marë fjallën profetis arallahu a.s. dërhyre e bulle hepi, dërgjaj ti dhe i tha. Dëgjohë, o Mohamed, para se të flasësh, dhije që ne në Nuk u bëjmë do të balë të gjithë arabëve. Nëse ti do të vazhdojsh të qëndrosht në atë rukë që je, të gjithë arabë dhe kureshë do të këthejnë kundër teje dhe njerëzve të tu. Dheri sot nuk kam dhe gjuar nga arabë që dikush për tyre i ka sjelë poplit të ti, diçka më të ketje sa jo që ti po i sjelë poplit tëndë. Më pas, a ju dretuan nga të pranishmit e tjerë dhe u tha, Mërën i përdore dhe mbyllën i këtë goj, para se të këtheheni në armisht të gjitha arabëve. Profetis s.a.a.v. heishti dhe më pas u tha të pranishmëve. Nëse keni përfunduar të ngranit dhe dëshironi të largoheni, jeni të lirë. Ajë që i a tha këta fjalisht e gjajaj i ti, dhe kur të këndërshton një afërm është më rëndë, jesa të profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e kundërshtoi pasi nuk dëshironte që thirrjen islame ta filloi me zënka me xhaxhain e tij para gjithë familjes me gjithë fjalat e rënda që i tha xhaxhai i tij profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e kundërshtoi pasi islami nuk fton për grindje por për zënka Ebu Lehebi ishte gjëgjaj i profetit sallallahu a.s. dhe e donë të atë shumë Se që kur lindi profetit sallallahu a.s. a i theri dele A dhe organizojët ceremonin e lindjes Ju vetëm kach Por nga dashuria që kishte për të A i kishte fejuar dhe dy djemë të ti me dy vajzat të profetit sallallahu a.s. Shkaku për cilin aje kundrështon të profet në sallallahu a.s. ishte se kishte halin e trektiz dhe pasuris. Aje kupton të se një mesajit til do t'i këthen të kureshët në armisht të tyre. Kjo, pas i fjalla nuk ka zot tjetërvese Allahut do të thoshte që të hiqen të gjith idhujt si përqames. Nese do të ndodhë të kjo, fise që kishin idhujt nuk do t'i lejonin më të trektonin të lirë e e cila do të shkaktonte kolaps ekonomik në Mekë. Kështu mbledhja e parë me familjen e tij dështoi. Kjo me qëllim që të mësoj profetin sallallahu alaihi wasallam se rruga e tij e pranon edhe dështimin, por nuk pranon që të mbetet në dështim. Për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam i mblodhi përsëri të katërt radhë Ftoi vetëm 30 veta, mes tyre edhe Ebul Ehebi. Gather, profeti sallallahu alejhi wasallam nuk priti të flasë Ebul Ehebi, por filloi vet i pari dhe tha: Falënderoj Allahun e falënderoj atë, kërkoi ndihmë prej tij. Atë e besoi dhe atë i mbështetëm. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut që është i pashoq. Më pas u dretuar drejt tyre dhe u tha: Për Zotin, nëse do t'i gënjeja të gjithë njerëzit, juve nuk do të mund t'ju gënjeja. Nëse do t'i mashtroja të gjithë njerëzit, juve nuk do të mund t'ju mashtroja. Betohem në Zotin që nuk ka Zot tjetër veç Ti, un jam i dërguar i Zotit për te ju veçanërisht dhe për te gjithë njerëzit e tjerë në përgjithësi. Zotin do të ju vijë vdekja Ashtu si që vjen gjumi Do të rinjalleni Ashtu si që zgjoheni Do të ju kërkot logari Para të kjeve proni Dhe do jetë ose gjennet i përjetëshem Ose zjarë i përjetëshem O, Benihashim Shpotojni vetën tua Nga zjarëi O, Benu Abdul Muttalip Shpotojni vetën tua nga zjarëi O Abbas, gjajaj profetit, shpëtoj vetën nga zjari O i Safije, hale profetit, shpëtoj vetën tënde nga zjari O i Fatime, vajze Muhammedit, shpëtoj vetën nga zjari Pas i unë nuk kam në dorgje Më pas, pa nga vajze e ti Fatimja, të cilës i thot O i Fatime, vajze Muhammedit Më kërkot që të duar nga pasuria ime, por unë nuk kam në dorë gjë nga zote. Të gjëlarët e ti, Abasi dhe Hamza, u lën kokat dhe heshtën. A këtë foli ishte kërëtari familisë, gjëgjai që e rriti profetin sërëllohu aliehu e sellem në familin e ti, e Butalipi. Ai foli për të chua në vend porosinë e gjyshit të Profetit sallallahu alaihi wasallam Abdul Mutalibit, i cili para se të vdes i tha: "Po ta lë emanet fëmijën tim." Abdul Talibi nuk ishte musliman, por e ruan të porosinë e babait të tij për të kujdesur për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu ai çohet dhe i thot: "Vazdoj rrugën me të cilën je jo obliguar." se un do të vazhdoj të të mbroj sa të jem gjallë. Ebuleheibi foli dhe tha: "Që u shenjë keq, pengueni pa se të marr edhe të tjerët." Ebutalibi ia ktheu: "Do të përmbahem fjalës time dhe për Zotin do ta mbroj sa të jem gjallë." Tu pranimit heshtën dhe lëvizën kokën në këtë profeti sallallahu alaihi wasallam fitoi mbrojtjen e xhaxajit ti të tij të tërrethit familial. Mpas profeti sallallahu alaihi wasallam i pyet: Kush prej jush beson në atë që më është shpallur? Hamzad al-Abbasi kthejn kokat anash, kurse Abdul Mutalibi tha: Unë do vazhdoj në fenë e Abdul Mutalibit bura dhe gratë e praniqëm heshtën dhe nuk folën kurse e bullehebi sigurisht që refuzoj i vetmi që besoj në mes të gjithëve ishte një djallosh të rëndet djeqar ali i bën e bitalipi anë ngriti dorën dhe tha unë të njëk pas në atë që është shpadur dhe do të eci me ty në këtë ruk gjithiluan të qeshin me të madhe për shkak të moshe së vokë Por profeti sallallahu alaihi wasallam uchuva izjatë dorën e tij. Vendose dorën tënde sipër dorës së tij. Të gjithë heshten ku pand këtë. Ali u uchuva dhe i shtrëngoi dorën Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dorën tjetër Profeti sallallahu alaihi wasallam e përplasi sipër dorës së Aliut. Hapi tjedrë gjithë të ndërmerë të profetis Arallahu Alehu A.S. pas e sigurojnë dihmen e të gjajtë të ti, ishte që të njëtë atë fjalë doa thoshte dhe popullatës a mekes. Për këtë ajdo të njitë e mbi kodrën Safa, kodra më e lartë në mekë. Pas e unë gjitë mbi kodrë, filloj të thërasë si pas fiseve të mekes. O Benu Abdul Menaf, O Benu Abdul Mutalip, O Beno Adi O Beno Feher E tjerë Të gjithë filluan të grumbullohen rrëthi Ata që nuk ishën mundësi të shkonin Dërgonjë përfasues Në kulmin e siguriz dhe besimit në vedvete Pas ju mblodhen u tha Nëse do të ju thoja që pas kësa e kodra është një ushtri që korkon të ju sëllmoj A do të më besonit Ata ju përgjitjen Nuk kemi provuar prej teje gënjesh tërkur A tërru tha Unë jam e dërguar i Zotit të ju Dhe ju paralemroj një ndërshkim të dhimshëm As një për të pranishmëve nuk foli I vetë me që foli ishte e bulehebi Gjëgjaj i ti Që i tha Tu tha fshinduart A për këtën a pas kem bledhur I pari që është gënjë u profetin sallallahu aleyhu a sellem Ishte gjëgjaj i ti Prandaj, mos umërzit nëse zhgënjimi dhe e keqja të vijnë nga shoku apo njeria e afërt. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha gjë, pasi ishte xhaxhai i tij për të keqës nuk i përgjigjej me të keq. Pasi tha fjalët e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti nga kodra. Natë çastë a ti ju shpall sura ja Mesed e cila zmiti posaçërisht për Abu Lehebi. Çofti i shkatruar e Abu Lehebi e ai mësh katruar. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak. Al-Mesed 1 3. Garmisht e Profetit sallallahu alejhi wasellem që Zotin përmen në Kuran është vetëm Ebu Lehebi. Me gjithë se Ebu Gjehli është aji që e ka lëndua e profetin sallallahu a.s. më shumë se kush da tjetër. Me gjithë të të, emri ti nuk përmenet. Kjo, pasi Ebu Lehebi me sjellet e ti është aji që i nëzitit të tjere që ta lëndonin dhe fyenin. Dere sa filoj aji, të gjithë mbanin një qëndrim as njënës. Prandaj, Allahu e ka përmendur emrin e ti në kuran Pra ndaj, o oh vëlla dhe tjo i motur Rua ju që të jesh ti i pari që vepron diçka të keqe Dhe që ua mëson të tjereve Profetis arallahu a.s. thot Kush lësi tra dit një vej për të keqe A i do të kej gjunaet e saj Dhe gjunaet e atyre që do e veprojnë Dheri në ditën e kjametit Cudo që e fyën profetit sallallahu alejhi wasallam deri në ditën e kiametit, gjunahet i shkojnë edhe e Abu Lehebit, pasi ai ishte i pari që e nisi diçka të tillë. Beskimin të cilin përmen, për e përmend Zoti në Kur'an për Abu Lehebin, është për shkak se ai e dinte që profeti sallallahu alejhi wasallam thotë të vërtetën, por ai vendosi të vërtetën në një anë dhe interesin në anën tjetër dhe zgjodhi interesin personal. Kur mos pranon të zgjedhësh interesin kur të vërtetën e sheh qartë para syve. Tinga këtë çaste, profeti sallallahu alejhi wasallam do të fillonte të ftonte njerëzit kudo që t'i shihte. Herëse në rrugë do u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut të shpëtoni." Herë të tjera u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut të hyjni në xhenet." Herë të tjera u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut." të bëheni të para ta rabëve dhe që në nështrohen të huajt. Po të shohim profet në sallallahu a.s. me këto fjal i përgëzonte dhe nuk i fërksonte me ndëshkimin e Zotit dhe Gjahenemi. Heru premton të shpëtim, her gjenetin dhe her të tjera post dhe lavdini këtë bot. Gjithka që kërkoni e kejnë në mesajin me cilin jam nëgarkuar. Numëri banorëve të mekës në këtë kohë ishte aferësisht 25.000-30.000 banorë, kurse numëri muslimanove kishtë arritur në 200. Me gjithë numërin e pakët, këta 200 musliman e tronditan dhe shkunden shqoqëri në mekë. Kjo pas ishin 200 të cilët jetonin dhe kishin deportuar në damarë dhe shqoqëris. Ata ishin njerës me moral të larë dhe të sukses shumë në jetë, Ishi njërës të integruar në shoqëri. Në pak fjalë, duat të theksoj rëndësi në integrimit në brenda shoqërisë. Një baba të regon që djali ti është fetarë. Gjdo në natë, kur shkon të flej, në përshëndet me Selam Aleikum. Ne i themi, vë Aleikum Selam. Dhe i themi gjithashtu natën e mirë, por aji nuk në përgjigjet me natën e mirë e sot kemi nevoj që të flasim njërëzën me gjuhën që e kuptojmë, që të flasësht të tjereve rëthfes, duhet që në ratë të partë të i integrohesh bashkë me ta. Profetës Arallahu Alejo Salam në me ku flisë të jubesimtarëve rëthfes dhe u flisën me gjuhët të sinë e kuptonin. Sigurisht që a i i viziton të dhe u aron të festat e tyre. Ishte kjo mënir komunikimi e cila pati ndikim të këta të cilët pranonin islami. Kureishët e kuptuan që profetis arallahu a.s.m. në këtë propagandë dhëtë kishtë e ndikim negativ në interesat e tyre personale dhe mund të shkakton të armitsime sfiseve. A të herë filluan të luftonin në format dryshme. Fillimisht filluan të hedhin dyshime në atë të që thotë. Kështu heri thoshin magjistar, heri qmendur, her falgjor e tjerë. Njëherë, umblëdhën kureishët, dhe me ta edhe veliti bën mugire, për të diskutuar rëtë profetis arallahu a.s. Velidi i pyeti, qëtar i piteti i keni vën me qëllim që të tjerët mos i shkojnë pas? Ata i than, e thërasim i të shmendur. A ju tha, nuk mund të thërisni i, shmendur i të shmendur pasit e gjithë e dim që nuk është i til. Dikus tjetër tha, magjistar, velidi u aktheu për sëri, Në të gjithë e dim si janë magjistarët dhe i kimi parë A i nuk është prej tyre Unë ngrit një tjetër dhe tha Bejt e gjitë, poet Velidji e tha Në të gjithë e dim si si janë bejt e gjitë Fjale që thot a i nuk mund të jenë bejt e Dikush tjetër tha Ta quajnë falgjor Por përse ri velidje kundrështoj Dikush tjetër pyeti Por qëfar ta quajnë atëherë veledi iaqtheu Për Zotin fjalët e ti kanë ëmbëlsi dhe ai vet është i mbushur me hije shi ai është fryt dhënas ve dhe gjithmonë lartësohet dhe asgjë nuk lartësohet mbi të s'tire ta u bitur nga kjo e pyetën mos e ke besuar dhe ti o velet me këtë që pothua kur u aqtheu Si qenë ka e mundur që të shpalët ati dhe të lijmë unë që jam nga paria e koreshëve, i thërris një magjistar që ndanë burë nga gruaja dhe babanë nga fëmija. Vetë Kurani e përmenjën veliti ben mugiren, se si me ndojë e rëthnodhkave që dhëtja vinte e profetis të rëllohë a.s. Allah i madhërishëm në Kurani thotë, që i me le mua dhe atë që e kryova të vetëmuar, dhe bëra të ketë pasuri të mabe, e bëra edhe me djemë që i ka me vete, dhe unë i lash në disponim të gjitha mundësit, e a lakmon i lakmonë që t'i shtoi edhe më tepër, e jo, sa i vërtet ishte mohues i fakteve tona, atë do t'a drydhi me një dënim të rënd e të padurueshëm, pësaj shumë mendonë të, radhite e përgadiste qoft i shkatruar po si perceptonte prap qoft i shkatruar po si perceptonte a i sërishk thelohej në mendime pasaj mrolej dhe bëhej edhe më i vrasht pasaj ktheu shpinën me mendimalsi e tha ky nuk është tjetër vetëm se magji që për cilët për tjereve ky nuk është tjetër Përveç fjalë njerëzish, e un atë do ta hedh në sakarr. El Mudaththir 12 26. Kur se xhxhaji i ti e bulehebi sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam takoi me dikë dhe i flisë rreth islamit, ai u thoshte: "Mos e besoni, ai është i çmendur. Ai është djali i vëllait tim dhe e njoh mirë." Njerëzit i thonë që gja i ti e njehë më mirë se ne dhe largohasht një mekas me emrin Nadar Ibn Harith u thët një dit kurejshëve më dërgoni në vendet perse me qëllim që të mësë histori dhe tërgime si atë që tërgonë të Muhammedi kështu shkoj dhe qëndroj atje një dit me qëllim që kur të këthehe të lufton të profetin sër Allah ta si u këthyje Kësaj është që profetës sallallahu a.s.m. unë të regon të njëzve diçka nga Kurani, a ju thoshte, Moset dhe gjoni atë, e janë i të regoj unë në histori më të bukura se të Muhammedit, dhe fillon të të regoj prala nga Persia. Më shumë se kach, ata akuzuan edhe për agent në një vend tjetër. Këta e përmend edhe Kurani, ku thot, edhe ata që nuk besuan, thanë, Ky, Kurani, nuk është jetër vetëm se një gënjesër që e trilloj a i, Mohamedi, të sëllit i ndihmuën edhe njërës qërë, pra, ata i dujtarët bërë në shtrembërim e shpifje. Edhe thanë, janë legenda të të parove, që ajë Mohamedi kërkoj i të shkruhen ato, e i ledhohen ati mëngjesën brëmje. El Furkan 4.5 gjeta këto ja thoshin megjithatë te profeti sallallahu alejhi wasallam nuk u kthente por vazdonte te punoi na e dit. Gjat natës falte namaz natë, kurse ditën ishte ne kulmin për e aktiviteteve per percielljen e mesazhit hynor. Qureishih te hadithe ja duke u falur natën i thoshte a nuk flen o i dërguari i Allahut kurse ai ja kthente ka i kërkohë e gjumit o hadiche. Kër dë gjonë në Kuran, fjallën Rahman, mëshirues, ata thoshin, kjo Rahmani është nga një vend tjetër dhe a i ja mëson këto që thot. Këte përmendje dhe vetë Allah në Kuran, ka ata përmendjen e mëshiruesit pra Rahman e mëhojnë, el NBIA 36. Edhe Zoti këshillonte në Kur'an Profetin sallallahu alaihi wasallam me fjalët: "A thua ti do ta shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimit Kur'anit?" El-Kahf 6. Krahas dyshimave dhe propagandës së madhe kundër Profetit sallallahu alaihi wasallam, numri i pasuesve të tij vetëm rritej. Kjo, pasi është e drejta dhe e vërteta, është më e fortë dhe do të triumfoj. Sa do që të shohësht rrush fete dhe korupcion, sa do që të shohësht moral të ullët, sa do që të shohësht njerëzit ljarë gëzotit, dhije se e vërteta do të triumfoj. Kjo është një lojë sigur, nëse gjithë njerëzit në togë të minin në fshisa, dhe me ta të dëshironin të pluhrosnin qijelin. Val, a do mund të pluhrosnin? A jo që të pluhrosnin të pluhrosnin është dë vetja tyre, pasi që jeli të të vazhdoj i pasër. Autori tekstit Amr Khalit, ledzojë që nanë Ismaili. Illustrimi artistikë Florend Rustemi.